اهدن الصراط المستقيم، صراط الذي لا ينتمي عليهم غير المؤمنين عليهم ولو ضال. قالوا إن نصارى أقرن متقهول فنسوا حظا فنسوا حظا من ذكره فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وسوف ينبرهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاء أنكم رسولنا يبين لكم كفيراً يبين لكم كفيراً من عقوبتكم. تخفون من الكتاب ويعفو عنه الكثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم وعسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيراً ما كنتم تخون من الكتاب ويعرفون كثيراً فرجاءكم من الله دور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع روانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 قديم. لا لا ان الله وحده لا شريك له ملكه وله كل شيء اللهم اجنا من نار. اللهم اجنا من نار. اللهم اجنا من نار. اللهم اتسلم من منك السلام اليك وعن السلام فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام كبارت ربنا وتعالى كان الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومين إياك نعبد وإياك نستعين في الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرضون عليهم ولدان اللهم صل على سيرنا محمد في الأولين والأخرين والسليم رضي الله تبارك وتعالى عنكم الصحابة رسول الله عنهم. اللهم بفضلك يا الله وبجودك يا الله ولإمتنانك يا الله نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة وعدينا يا الله اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرائحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهذ لنا يا وهاب علما وحكمة وارزقنا يا رزاق كلنا مسهلا اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وأولادنا وزعياتنا من الصالحين والمتقين والمحبين لنبيك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسكون و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبيل امه ي ويعلى وصحبه وسلم تسليما عندما احاط به عين و خط به قلم واحصار كتابه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله sama-sama sekali lagi kita memujuk hati dan jiwa supaya bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala, karena malam ni dan pada hari ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk menghirup segala nikmat Allah Subhanahuwataala. Setelah mana Ia telah mematikan kita pada semalam dan kita masih lagi diberi peluang. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghitung dan menghisap segala kekurangan yang masih ada pada diri kita. Jadi kita doakan supaya keberadaan kita pada malam ini Allah ta'ala golongkan dan jadikan amalan kita di dalam amalan-amalan yang salih. Baik malam ini kita akan sambung lagi kitab kita fiqh sirah dalam tajuk yang kedua. Hari itu kita dah mengaji satu tajuk yang Tuhan kita ni kata Apa pentingnya Sirah Nabi di dalam kita nak faham Islam Hari itu kita dah baca Dan malam ni kita nak baca satu tajuk baru Dengan katanya Sirruh tiaril jaziratil arabiyah Mahdan linasyatil islam Dia nak cerita Rahsia apakah Allah Ta'ala pilih semenanjung Arab? Sebagai satu pusat Allah Taala nak sebarkan Islam dan Allah Taala nak turunkan Al Quran. Apa sebab? Setengahnya kita dengar sebab depan ni orang Arab ni masa Allah kekah pedang golongan-golongan jahiliah Ah malam ni kita akan tengok. Tuan kita ni cerita sebab apa Allah Taala pilih negara Arab ataupun semenanjung Arab yang kering kontang Dijadikan sebagai satu tempat pusat untuk Allah Taala sebarkan Islam. Kenapa Allah Taala tak pilih negara-negara yang maju? Macam Amerika dan juga Rusia dan juga China dan juga Korea apa semualah. Pasal apa Allah Taala tak pilih negara-negara yang lain? Tetapi Allah Ta'ala pilih negara ataupun semenanjung Arab Sebagai satu tempat nak dijadikan markas tersebarnya Islam ke seluruh pelosok dunia Baik, kata Tuan Kitab ni وَلَا بُدَّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَنِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَشَأَ فِيهَا وَاخْتَارَهُ اللَّهُ مِنْهَا min an nastajli al-hikmah al-ilahiyyah allati iqtadat alaihi salatu was fi hadhihi al ah min al-alam duna maksudnya macam saya cerita tadi tuan kita ni kata tidak dapat tidak sebelum kita nak terus mengkaji tentang sirah nabi Ataupun kita nak terus menyelami sirah Nabi terlebih dahulu sepatutnya kita kena kaji apakah rahsia Allah Taala pilih sebenarnya Arab sebagai pusat nak sebarkan Islam. Baik. Seterusnya dia jawab, "Wali bayanihada yangبغي awwalan an na'lama khasa'isul Arab wa tabaa'ahum qabla al-Islam." Untuk menjelaskan persoalan tadi Sepatutnya yang pertama dan sewajarnya kata Tuhan kitab ni kita terlebih dahulu perlu mengetahui perangai tingkah laku tabiat golongan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Anak ha, kenal dulu tabiat. Kadang kala kita dok kata pasal Allah Taala turunkan Quran kepada orang Arab, kita kata perangai depa teruk tapi dalam kitab ni habaq Orang Arab Jahiliah masih lagi beramal dengan ajaran nabi-nabi sebelum ni. Di antaranya depa masih melakukan haji dan umrah. Depa masih tawah Baitullah. Depa masih mempunyai sifat-sifat yang mulia di antaranya memuliakan tetamu yang datang berkunjung di rumah depa. Kalau kita kata depa ni tersasar jauh sedangkan tuan kita ni cerita di antara Sifat-sifat ataupun amalan yang baik masih ada Baik Maka dengan sebab tu, tuan Tuhan Kitab kata Sebelum nak kaji sirah lebih dalam mengenai Nabi Kita perlu tahu Kata Dr. Syed Ramadhan Al-Wutih Tabiat mereka Dan juga perangai mereka sebelum mereka islam Baik Itu yang pertama Nak kena tahu perangai Sebab perangai mereka Dengan kita berbeza Bukan kata mereka Sesama kita pun berbeza Orang Kedah dengan perangai dengan orang Kelantan berbeza. Orang Kelantan dengan orang Pelik Tak sama Itu ha, di antara kita Perangai berbeza Adat juga berbeza Tingkah laku juga berbeza Penampilan berbeza ha, Baik seterusnya Tuan kitab ni kata lagi wa anna tasawwar al buqa'a al jografiya allati kanu ya'ishuna begitu juga kita perlu dapat gambaran tentang geografi atau apa nama geografi tempat depa duduk bumi depa duduk negeri yang depa duduk kita kena tahu juga dia punya tempat yang depa duduk tu baik memma haulah dan juga negeri-negeri yang sekitar semenanjung arab juga kita kena tengok. Kita hari ni kebanyakan mengaji sirah tapi mengaji tentang nabi. Beranak bila, wafat bila, nak apa orang, dia, ah, yang nombor satu siapa dia, yang nombor dua siapa dia, lepas tu anak dia apa orang kahwin dengan siapa, menantu dia siapa, pak mentua dia siapa. Itu sirah yang kita belajar. Tapi tuan kita ni dia buat lain sikit. Sebelum nak tahu semua tu kena tengok dulu keadaan sekitar Tabiat Perangai mereka suasana tempat yang mereka duduk Baik Dan juga kata tuan kita ni Kita kena kaji keadaan manusia Yang di sekitar Arab Dan juga perangai-perangai manusia sekitar Arab Apa dia negara-negara yang sekitar Semenanjung Arab Dia kata pada ketika tu Negara-negara yang di tepi Ataupun di jiran Semenanjung Arab ni Di antaranya negara Farsi dan juga Rom yang hari ni kita panggil Parsi ni adalah Iran dan Rom ni adalah Itali. Ni negara yang sekitar dengan semenanjung Arab. Wal Yunan wal Hun. Negara Yunan dan juga negara India. kena tengok juga tabiat depa. Sebab apa? Satgi dia cerita. Di antara salah satu sebab, dia kata tindak tanduk dan perangai masyarakat Mekah yang jadi kita boleh istilahkan dengan jadi keadaan yang begitu teruk tu disebabkan depa terpengaruh dengan negara jiran. Negara jiran tadi ialah Iran dan juga Itali dan juga Yunan dan juga India. Maka dengan sebab tu kita dengar perangai depa hak bunuh anak apa semua tu ah ha? di antara perangai ataupun amalan-amalan negara luar dia masuk dalam negara semenanjung Arab. Yang mereka asal perangai mereka bagus Cuma mereka terdedah dengan gejala sosial yang main daripada negara Iran dan juga Itali Baik Jadi kata tuan kita ni dia nak mulakan Nak cerita sikit sebanyak Amalan yang berkaitan dengan empat negara tadi ni Negara Yunani, negara India, negara Iran dan juga negara Itali Baik, dia mula cerita tentang negara negara Iran. Amma Faris faqad kanat haqlan liwasais diniah falsafiah mutasari'ah mukhtalifah. Kana fiha al- kana fiha al-zardisthiah allati i'tanafaha zawsulqah al-hakimun. Dia kata negara Iran merupakan sebuah negara yang menjadi medan bagi bermacam-macam fahaman agama yang mana fahaman agama ni selalu berbalah di antara mereka ni zaman sebelum Nabi Muhammad selalu duduk berbalah dan pada rakyat ataupun di Iran ni ada satu agama yang dinamakan Al-Azradishtiyah yang mana dianuti dan dipegang oleh golongan-golongan pemerintah yang berkuasa pada zaman tu ani apa kaitan dengan semalanya Arab. Kita nak cerita dulu sikit. Yang kita dok dengar orang Arab ni bunuh anak. Yang kita dok dengar kata orang Arab ni bertukar-tukar pasangan isteri. Semua amalan ni depa terikut-ikut dengan amalan ataupun perangai dan tabiat negara jiran seperti mana Persia ataupun seperti mana Iran. Kalau ikut asalnya depa ni masih berpegang dan ada di antara depa yang masih beramal dengan ajaran nabi nabi Isa ataupun Ibrahim alaihissalam tapi disebabkan depa ni tak ada orang yang duk jaga depa tok guru nabi tak ada daripada zaman nabi Isa nak jumpa nabi Muhammad lebih kurang 500 600 tahun tak ada siapa kalau kita lah ni 1400 tahun ustaz ustaz tok guru banyak duk tegur di atas kesalahan kita zaman depa tak ada ustaz pun tak ada Tok Guru pun tak ada. Dan juga kitab Taurat ataupun kitab Injil telah diubah fakta. Dan mereka tak boleh baca. Dan mereka kalau nak baca, kalau ada yang reti pun fakta telah diubah. Maka dengan sebab itu disebabkan mereka jauh daripada panduan alim ulama ataupun Tok Guru. Mereka tersasar pada menjalani kehidupan khususnya benda yang bersangkut paut dengan ajaran agama. Baik. Dia nak cerita yang tu. Baik apa di antara amalan golongan Iran yang kata ter, tersebar masuk dalam semenanjung Arab. Kata tuan kita ni di antaranya di Parsi di Iran. Di sana menjadi medan bagi macam-macam fahaman agama. Dia terbuka. Anak-anak agama mana pun tak pa. Macam hari ni di Indonesia, macam-macam ikut apa. Eh. Di Lebanon hari ni, Lebanon ikut lah Ali sunnah pun tak apa, Syiah pun tak apa, apa pun tak apa, Wahabi pun tak apa, apa pun ikut apa. Ha. Ah. Begitu juga di di Iran. Baik. Dan di Iran yang ada satu agama yang kita sebut tadi Alazrad, apa nama Alazradishtia. Yang mana dianuti dan dipegang oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada zaman tu. Baik. Dan setengah daripada ajaran agama Alaz Al-Radishiyah ini dia kata tafdhiluz zawajir rajuli bi ummihi mengaulakan perkahwinan ataupun mensunatkan perkahwinan di antara lelaki dan juga mak dia sendiri ni ajaran di negara Iran pada zaman Nabi sebelum dilahirkan di antara fahaman apa nama agama Al-Radishiyah ini ialah menghalalkan bukan setakat halal bahkan sunat afdal supaya kita lepas mayang maghrib ni buat sunat ba'diah macam tu lah disunatkan lelaki ni tak kira mana-mana lelaki pun sunat nikah dengan mak sendiri ni ajaran di Iran yang kata tersebar masuk dalam semenanyi haram baik awi bernatihi awukhti ataupun nikah dengan anak dia sendiri anak perempuan dia sendiri kalau dia ada anak Empat lima orang anak dara, Bini dia mati. Dia pusing kiri kanan. Tak jumpa dah calon isteri. Tengoklah rumah. Tengok anak sulung anak dara dia. Dia kata, Kak Long nikah dengan Abah. Ha, ni di antara fahaman Iran sebelum Nabi beranak. Mula-mula ha, Abah. Lepas tu tukar puh N dengan G. Jadi Abah. Ha, Ini panggil Kak Abah dia abang. Ni fahaman al-Zadatiyah. Baik. حَتَّى إِنَّ يَزْدَجِ الثَّانِي أَلَّذِي حَكَمَ فِي أَوَاسِكِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ الْمِلَادِي تَزَوَّجَ بِبْنَتِهِ dia kata sehingga ada seorang pemerintah yang bernama Yazdajal yang menghukum pada yang memerintah pada pertengahan kurun yang kelima Masihi dia juga berkahwin dengan anak perempuan dia sendiri jadi fahaman Al-Izzatiyah ni dianuti oleh orang-orang yang ada kuasa orang-orang yang ada pangkat dalam negara, orang-orang yang a ha, punya gaji besar-besar, terlibat dengan pemerintah, terlibat dengan kerajaan, depa guna mazhab ni. Mazhab apa? Nikah dengan nak dara sendiri. Ha tu. Dengan secara sukarela. Yang anak pun bagi, yang pak pun nak. Dan ajaran ni dia menular sampai ke luar tak leh penting, pak duk makan nah. Sampai ke luar tak leh penting. Ini ha, diantara ajaran al-Azadiyah dan ajaran inilah yang tersebar kepada semenanjung Arab yang bila mana orang Arab waktu tu macam siaga tadi tak dak tok guru depa pun tengok-tengok depa -tengok, kata ajaran ini merupakan ajaran yang amat tagwih ha? ah yang wajah begitu nakai oleh masyarakat sekarang jadi depa pun amallah dengan ajaran agama yang dinamakan dengan al-Azadiyah. Baik jadi kata tuan kita ni hada ila janibin khirafat fuluqiyah mashina mukhtalifah la majal sarfha huna. Dia tadi samping itu banyak lagi penyelewengan yang cukup memalukan. Yang tak mampu dan tak perlu aku cerita di sini. Maksudnya Dr. Said Ramadan Al-Buti dia kata malu nak cerita rupa-rupanya banyak benda lagi hak berapa. Aduh, ha, yang dilakukan oleh masyarakat Iran pada zaman sebelum Nabi Brana jadi bila mana semenanjung Arab ni berjiran dengan negara Iran, Itali, India dan juga Yunan sedikit sebanyak mereka terpengaruh dengan ajaran negara-negara di sekitar Arab haa tu baik seterusnya kata Tuan Kitab ni lagi wa kana fiha al-mazdakiya dan ada juga di Parsi satu agama yang, ber, yang bermazhab ataupun satu mazhab Yang bernama Mazdaqiyah Tadi yang nikah dengan anak darah sendiri Yang anak darah menikah dengan pak Yang anak lelaki menikah dengan mak ni Satu ajaran ataupun mazhab yang bernama Yang nikah dengan anak beranak sendiri Yang mazhab kedua di Iran juga Yang bernama Mazdaqiyah Apa amalan Masyarakat Iran yang bermazhab Mazdaqiyah Dia kata Di antara amalan dan fahaman Mazdaqiyah ni Bila sebut kata amalan dan fahaman Ataupun agama Benda ni tidak dapat tidak pakat buat Sebab dia agama Semua pakat buat lagu tu Di antara Ajaran Mazdaqiyah ni dia kata Hiya hillun nisa wa ibahatil amwal Menghalalkan Semua perempuan Maksudnya yang tengok siapa pun boleh ambil Tengok bini orang pun boleh ambil guna Buat balik guna dua malam Suami dia tak boleh kata apa Sebab ini fahaman agama Ajaran agama yang dianuti di Iran ha, Jadi tengok bini orang dia nampak elok sikit Dia kata main pinjam boleh dua hari Dia kata nak letak bila Petang selasa kau tak Dia pergi dia tak mau bagi, takut dia esok nak pinjam hak orang. Dia pun tak pergi lah. Haa, tu kis ni ya? Kalau yang lama-lama tak apa. Kadang-kadang kena hak baru menikah. Hak ni yang jadi ujian cukup dahsyat. Kan? Dia baru menikah tiga bulan. Inai pun tak hilang. Gini-gini orang minta pinjam bini. Tak mau bagi. Esok kuduk duduk 30 tahun dengan bini ku dia kerepak dah. Aku nak kukak sikit hak jenis licin-licin. Orang tak lagi sebab aku tak pernah pergi orang. Ni di antara fahaman yang cukup keji Walaupun ideologi yang keji Tapi masyarakat pada ketika tu Boleh terima walaupun fahaman ni Cukup menjijikkan Tukar bini Dan kita hari ni pun ada Sistem tukar bini Mereka kata perlu ada sifat understanding Saling memahami Duk makan lauk sama cemuih tukar ini ha, di antara fahaman apa nama mazdaqiyah yang menular di negara kita. Kadang-kadang ha, tu, dia tukar dengan mengelih kepek kodang itu. Dengan orang jua ikan. Ini ha, fahaman yang tersebar daripada masyarakat Iran ataupun mazhab yang bernama mazdaqiyah. Ini tak ada lain tak bukan. Saya cerita di awal tadi pasal apa? Mereka ini boleh tersasar. Sedangkan mereka pernah dengar Nabi Ibrahim mengajak, Nabi Isa mengajak. Disebabkan masa yang saya kata tadi panjang. Kalau panjang saja tak apa lagi. Tak ada langsung untuk guru yang nak bendung mereka jaga mereka. Sebab mati Nabi Isa. Mana ada siapa? Ada 4-5 orang di antaranya buhairah. Yang Nabi ada tengok ada awan lindung Nabi. Buhairah tu seorang kan takkan dia seorang nak berjuang di dalam semeranjung arah nak perkenalkan Islam dia seorang orang pekat bunuh be. terang ramai-ramai pun dia buat macam-macam godam lah tangkap lah tambah bukhairat seorang, sebab tu dia duduk sengah dia ni di antara ulama ahli kitab yang masih Islam, yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. jadi tak ada tok guru. tak ada siapa ada tegur makin hari depa tersasar makin hari depa tersasar sampai dapat fahaman ni sampai kepada sebenarnya Arab fahaman yang jijik terani pun yang kotak terani pun depa pakai gak sebab apa sebab tak ada pengetahuan dan tak ada cahaya tak ada sinar yang nabi yang tok guru yang ustaz dahabang kita hari ni ter tok guru ramai ustaz berlambak-lambak nak jual kilo pun boleh tu di apa nama kita dok pi apa nak subang jaya dekat masjid yang besar dekat apa nama lapangan terbang hat lama orang duk urus ustaz-ustaz ni depa guna istilah jual ustaz kilo depa tahu ustaz hang bagi kat kau sekilolah nak cerita dekat ramai ni ustaz dalam duk ramai tu sesak berlomak baru ni di kota getih ada orang tanya mek dalil datang mana sembahyang jumaat dia tanya. kita ke kau nak sport ah tapi kalau sport masuk metro ustaz bunuh oranglah baru ni dah masuk dah mereka dia dok fokus untuk lebat, silap sikit, naik muka, metro. Ha, umur 20 ustaz, umur 26, bunuh budak. 3 tahun 4 tu tak ingat dah, kes curi duit, 7 ringgit. Mati tu eh. Dia tanya, ada lagi ni, minta mana? Sedangkan hadis sahih kita dok baca hari-hari iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm al jumu'ati ansit faqad laghat faqad akhrajahu al bukhari wa muslim ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah baca tiap-tiap minggu hadis sahih bila apa kata kat hey, tuan bah eh tok dia tok imam tengah duk berkhutbah atas mimbar hari jumaat hari-hari dengar tak eh, ter minggu dengar tu pun tanya lagi dalil nak tahu nak. Lepas tu tabarruk, minta berkat dengan orang soleh. Tanya ambil dalil tah mana. Ani ah, takot tok buruk ramai dok jadi aku. Kadang-kadang tok buruk buah orang. Atu anak murid pun jadi aku. Disebabkan kejahilan. Disebabkan kejahilan ni juga orang melakukan kesilapan tanpa rasa takut dan gerun kepada Allah Taala. Macam puak jahilah. Lepas juga ada pendedahan agama. Depa mengaji, Tok Wan, Tok Wan depa dulu mengaji dengan Nabi Isa, Tok Nyang depa dulu mengaji. Tapi main kan lama tak ada orang tegur, tak ada orang duk ceramah, tak ada orang tazkirah, dia jadi lupa. Macam kita ni kalau sebulan sekali mengaji, nak main bulan depan tu rasa liat. Tapi kalau tiap-tiap malam mengaji macam buat di surah ni, tiap-tiap malam dia rasa tak pa biasa. Bila jarang dengar peringatan, hati ni dia rasa berat. Begitu juga masyarakat jahil dia, tak ada siapa pun untuk guru tegur dia. Jadi kau hidup jauh-jauh, jauh-jauh sampai depa tersasar amalan depa. Ah ha, tu disebabkan jahil, sebab tu berani. Hari ni tak ada masalah apa, orang buat silap apa pun tak ada rasa takut. Saya tengok dengan mata saya sendiri. Satu taman dekat konsep sungai petani tu pokok 11 malam anak orang Islam kita duk berpeluk dalam kereta dengan anak dara Siam. Anak dara Siam tu saya tak tahu pakai baju tak pakai baju tapi belakang ni memang nampak jelas macam tak pakai baju. Anak dara Siam duk atas anak orang orang Melayu kita anak orang Islam. Kita. Kalau nak pi tegur tadi jadi kes metro pula bunuh oranglah. Dia kata ustaz tiga suku duk ribu orang Kota Danau. Pokok 11 malam. Saya nak kata berzina tak boleh sebab saya tak dapat orang saksi. Sekejap saya kena uh, kena sepak pulak 80 hutan. Jenis video tak boleh. Dia kena orang saksi tu. Eh. Jadi kalau saya kata berzina, masalah sikit. Sebab saya pun tak nampak kemaluan lelaki dan perempuan tu macam mana dimasukkan. Tapi yang saya nampak, kata kan kalau ungu. Nomor pelik pun saya ingat tu. Eh. Tapi tak kata cerita tu kena adik-adik kita. Tu taman dekat eh, tuan saya. Sebelah tambang bandar Seri Astana Sebelah Dalam rumah ni botai erat Anak orang Islam, pok dia saya kenal Masjid tak pernah singgah. Botai erat Kondom tak biar cerita, saya tak, tak dan bilang Botai erat pun saya tak dan bilang Tengok banyak lah, lebih dari 3 tu Kira banyak lah, kalau mengaji aku pasal arah ni Ini anak orang Melayu, anak orang Islam kalau dia jumpa di depan bank, jumpa dalam pasaraya konser dan bilion jahil, jumpa kita Assalamualaikum Ustaz, padahal kita tengok lah dia buat benda tu, jadi benda baik pun boleh buat, benda tak baik pun jadi biasa ni sebab jauh tak takde siapa tegur, takde dengar ha, peringatan daripada tok-tok guru ni cerita zaman lah, zaman jahiliah lagi teruk tak rasa takut sebab tak reti, sebab tak tahu sebab tu Nabi ni dia pernah kata dalam hadis yang kita semua pakat dengar dah dia kata la ta'lamu ta nabi ma'lam ma la bakaitum kafir kalau hangpa tahu lah benda yang aku tahu hangpa bukan teriak hari-hari tak berani buat silat walaupun sikit Sebab tu Nabi waktu dia nak terima wahyu malaikat Jibril dia duk Nabi ni dia menyerupai seperti mana manusia hak tu, kita tahu semua orang. Setiap kali mai bagi wahyu dia menjelma jadi manusia Nabi kata, eh boleh tak Jibreel satu hari aku nak tengok betul rupa yang sebenar macam mana? Tuan Jibreel tak, tak riah lah. janji dapat wahyu sudah rupa orang pun tak apa eh. Tuan dia suruh saya Jibreel jangan menjelma jadi manusia. Ni kehebatan maklaikat lah, bukan malaikat Jin pun kita tahu dia boleh menjelma jadi macam-macam. Jadi ular, jadi burung. Jadi lipat. Sebab tu orang tua-tua kita sebut, bukan sekat orang tua dalam kitab, -kitab lama apa sebut. Dia kata bila mana kita tengok binatang berpisah masuk rumah, kita jangan terus katok. Kita kena sebut nama Allah Ta'ala bersumpah dan nama Allah Ta'ala kita minta dia beredah. Ha, dengan nama Allah Rabbul Jalil, aku minta kamu keluar daripada rumahku. Kalau dia keluar, betul dia jin. Kalau kita terus katok dia, ditakdirkan tu jin bukannya ulang. lah yang memulakan permusuhan dengan anak beranak dan generasi jin. Ha, mula dia kacau anak kita abang cari tok pomo rata riti tak jumpa rupanya silat kita ini ah, diantara kehebatan jin tapi malaikat juga diberikan kehebatan salah satunya boleh menjelma jadi rupa manusia yang kita dengar dalam hadis malaikat mai tanya bilakah berlakunya kiamat apakah makna ihsan yang malaikat fa asnada rukbatay ila rukbatah malaikat jibril pelaga duk macam tahiyat awal pelaga dilutuk nabi nabi pun duk macam tahiyat awal mai duk tanya bila nak kemat begitu beginilah dalam hadis dalam kitab Imam Nawawi 40 hadis tu jadi saya nak ceritanya bila mana nabi ni banyak kali jumpa jibril menjelma dalam keadaan rupa rupa manusia dia minta saya nak jibril ni jangan duk rupa manusia nak main hang tunjuk rupa sebenar saya nak jibril kata tak payahlah dia kata dah tak apa tak apa ni nak jadi cerita hari tu dia mai-mai memang tak jelma manusia Panggil Rasulullah ya Rasulullah. Panggil-panggil Nabi, Nabi tengok-tengok tu terkejut, terus pingsan. Ha, ah, bila mana Nabi pingsan ni, malaikat Jibril bertukar menjadi orang balei. Mai duk dekat Nabi lebih kurang dua hasta duk tunggu Nabi jaga. Bilalah Nabi nak jaga daripada pingsan? Sebab apa Nabi pingsan? Dia terkejut tengok sedena Jibril besar ni, dia tak tahu nak cerita. Tubuh dia kalau kita gunakan istilah tubuh besar Sayyidina Jibreel. Bermula daripada masyrik hinggalah ke maghrib. Tempat timbul matahari. Tempat tenggelam matahari. Besar tu Sayyidina Jibreel. Bila mana Nabi tengok. tubuh puh biasa. Sayyidina Jibreel tunggu. Jadi rupa orang dia tunggu bila nak jaga Rasulullah. Bila Rasulullah jaga-jaga tengok-tengok. Haa rupa orang dia tak kejut lah. Dia kenal tu Sena Jibreel sebab dia pernah tengok rupa tu. Tapi tak terkejut sebab tengok rupa orang. Haa tu. Tapi kalau Ahmad Nisbu dia tengok cerita. Seniman Bujala ah Kali kedua pun beza. Walaupun tengok orang yang sama. Tapi Rasulullah dia tak terkejut. Dia bangkit-bangkit. Dia bersila Dia kata rupa-rupanya ada lagi makhluk Allah Ta'ala yang cukup hebat. Yang lebih hebat daripada manusia. Dia kata aku tak tahu lagi. Sayyidina Jibrih kata, tu sikit ada lagi benda hebat. Rasulullah tak ada lagi kan? Dia kata ada, ada. Nak tengok kan? Lalu Sayyidina Jibrih tak tunjuk, dia cerita. Dia cerita setiap malaikat yang Allah Ta'ala buat dikurniakan 6 ratus saya. Dan saya aku ada 6 ratus. Kalau aku buka satu daripada 6 ratus, akan menutupi langit dan juga bumi. Sayyidina Jibrih kata ni kita kadangkala sengah orang yang baru dengar yang baru mengaji lah dia rasa heran nak heran pasal Puan Nabi naik Israq mi'araj tak sampai 12 jam naik turun langit ke tujuh nak cerita kata sayap hebat Sayyid Najibari ada 599 lagi tak buka satu sayap buka tutup langit dan juga bumi Nabi kata Masya Allah Nabi terkejut kehebatan Sayyid Najibari Alaihissalam. Bilamana Nabi terkejut Sada Jibril kata tu tak hebat lagi ada lagi kawan ku lebih hebat daripada aku. Nabi kata siapa pula? Dia kata yang hebat lebih hebat daripada aku ialah Israfil. Israfil juga dikurniakan 600 sayap. Bila mana dia buka satu sayap menyamai 600 sayapku bila mana aku buka. Sayyidina Israfil alaihi salam. Tapi Sada Jibril kata Sayyidina Israfil, "Sehebat Israfil" Kadangkala ia akan mengecil dan takut. Bila berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata mereka ni yang hebat masih takut kepada Allah. Sedangkan manusia yang halui picik sekali, mampu terik. Duk belagak hari-hari. Rasa sakat. Buat apa saja pemulih fitnah orangu, fitnah orangu, kata kata orangu, kata kata orangu. Orang, tu, orang ni. Kata ke orang ni, kata ke orang ni. Kena orang tu, kena orang ni. Ugut orang tu, ugut orang ni Rasa bangga dan rasa hebat Sedangkan kalau nak banding dengan Jibril tak banding dengan Israfil lagi Itulah kehebatan Yang Nabi bila mana sampai ilmu dia mengetahui Melebihi daripada apa yang ada di atas permukaan bumi Allah Justru Nabi kata "Kalau ta'lamu Nabi ma a'lam la kafir". Kalau hampa tahu lah ada makhluk yang jauh lebih hebat daripada manusia, hampa akan menangis menitiskan air mata. Sebab kadangkala -kadang ada di kalangan orang yang lebih soleh daripada di kalangan kita masih belum dikurniakan syurga sebagai janji Allah Subhanahu wa ta'ala pada dia. Macam Bal'am yang kita dengar, Barsisor ulama yang terulung Akhirnya Allah Ta'ala tamatkan riwayat mereka di atas jalan ke kufuran. Walayyadzubillah. Ini ilmu yang banyak. Walaupun dia tok guru. Walaupun dia punya ulama. 2,000 anak murid berterbangan di udara. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada anak murid mereka. Maka dengan sebab itulah lah. Bila mana dikurniakan ilmu. Mengetahui segala benda yang Allah Ta'ala buat. Di dalam alam ni. Orang dia akan merasa... ...betapa rendah dan betapa hinanya makhluk yang bernama manusia. Yang duduk rasa syakan pasal dia tak tahu. Macam kita lah cakap, pom pom ma, ma derah. Lepas kali dia kata, tadi tu kubu ada, tu puih. Darah tinggal secancar, tinggal jemput. Takut sebab tahu kata ada orang lain. Cakap tentang ekonomi pung pung pung pakai ekonomi duduk tepi. Orang hebat, tu puih. Nah. Pasal apa? Pasal dia tahu kata dia bodoh. Dia tak berani sebab dia tahu kata ada lagi orang yang lebih hebat dan alim dan pandai daripada dia. Maka dengan sebab tu Nabi kata kalau hampa taulah penda yang tengok semua diantaranya neraka dan syurga. Labakaitum kafir. Hampakan teriak. Dia. Ha ni kita silap kita kadangkala -kadang setengah orang kita ni duk pi tengok jenazah. Orang duk turun dan yang lahat. Ingat nak ambil iktibat dan pengajaran duk boleh buat melawak ni sorang tu jolok pinggang kawan tu dia latah sebut orang perempuan. Hak kawan ni jolok kawan tu dia latah sebut orang lelaki. Tengah-tengah mayat orang turun masuk dalam kubur. Mayat tu kata kalau pun hidup ku cenggek dia boleh mampuihlah. Ya. Sepatutnya kena meatibah dengan kematian tapi piduk dia kubur, cucuh kok dahir, pakak dok jolok pinggang, patu dok merapu sebut orang perempuan dengan orang lelaki. Kita pun bukan warak sangat nak cerita kata kalau nak sebut yang tu sebutlah di kedai kopi, di tepi kubur pun sebut. Bukan suruh duk diam tak pergi sebut langsung dan bukan suruh sebut. Nak cerita kata kita pun tak warak sangat. Kalau nak sebut tu sebutlah tang lain. Dak, dak sebut juga. Padahal Nabi suruh ziarah kubur tu kerana user apa ni? Yadhkirukum bil maut boleh mengingatkan kamu dengan kematian pziarah tengok orang mati ingat esok aku ni akan dibungkus macam dia nilah dan dimasukkan aku ke dalam ke dalam liang lahad dan waktu tu akan datang dua orang malaikat munkar nakir dia akan tanya sekiranya aku bawa bekalan yang tak cukup malaikat inilah yang akan gunakan senjata yang di, diberi keizinan oleh Allah untuk pukul manusia durjana sebab tu warit pada kita cerita pasal malaikat tadi besar tu warit pada kita pemukul yang digunakan oleh malaikat untuk memukul golongan-golongan yang mujrim yang melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah pemukul tu sebesar kalau dihimpunkan manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nescaya tidak termampu mereka itu untuk mengangkat pemukul tersebut Padan dengan malaikat tadi Ani ah, yang nak pukul orang yang mujrim yang buat terfakar kepada Allah yang tinggal sembahyang yang abaikan sembahyang setiap sekali kita tinggal sembahyang kita akan direjam dalam api neraka 70 tahun di akhirat bukannya waktu dunia waktu akhirat kalau sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia 70 tahun di akhirat menyamai berapa puluh tahun 1 tahun di dunia Yang ni masuk untuk rejam dan selam golongan-golongan Yang meninggalkan satu satu salah Ini kebenaran yang dicerita oleh Nabi Dalam cerita-cerita raibiyat -cerita Yang kita tak nampak dengan mata Tapi yakin terih dengan cerita Nabi Sebab kita tahu dia jenis asilku Tak jenis muka orang Semayang 70 tahun Yang orang abai hari ni di kalangan sahabat-sahabat kita anak 4, 5, 6 orang lah semayang pun tak ti pergi masjid, pergi surau tengok orang bagi salam balik tu lah, sebab tak tahu nak semayang seorang kadang-kadang Tok Imam akhih, tak, berani, tak berani semayang sebab waktu itu tak nak bangkit lagi nak kira rukaan berapa tak tahu sampai tu -ten. ha, ini pengabaian terhadap perintah Allah Ta'ala rentetan kita cerita jauhnya golongan jahiliah daripada peringatan para alim ulama kita ramai tok guru ramai ustaz kita dok cerita tentang hukum hakak pengabaian berlaku walaupun kadang kala kita kata yang segelintir di kalangan kita ni dok mengaji pengabaian terhadap agama ni cukup ketaroh di antaranya tuan-tuan yang saya nak cerita kita baca munitul musolli kita baca i'anatut talibin tapi tak baca hadis, baca kitab. Bagi orang yang berkuasa, pihak berkuasa pemerintah ni, wajib ambil tindakan di atas rakyat Islam yang mengabaikan semayang berjuma'ah. Bukan tinggal semayang. Tinggal semayang berjuma'ah. Dia semayang tak pernah tinggal di rumah. Tapi semayang ah. Pihak berkuasa perlu ambil tindakan dan perlu dikenakan denda di atas seorang yang meninggalkan semayang berjuma'ah. Kena tangkap dia, nasihat dia, lepas tu kalau lepas dia kali kali pertama, kali kedua juga dapat aduan, tangkap dia, suruh dia bertaubat. Kalau enggan dia bertaubat dan kalau dia jawab, kata dia, ikut dia dan. Kalau dia tak dan, dia tak tapi, pihak pemerintah dan juga orang yang berkuasa boleh jatuh hukuman. Dan di antara hukuman yang paling ketara, boleh dipancung leher orang yang yes, semayang, tapi bukan dalam keadaan berjumlah ni dalam kitab Mulyatul Musallim pun sebut dalam kitab Ya'inatul Talibin pun sebut kesalahan orang yang meninggalkan semayang berjemaah. sebab apa ulama syadid tegas dalam urusan ini, kerana Nabi tegas ketika mana Nabi nak berang Nabi mensyariatkan semayang dalam keadaan berjemaah dilakukan dengan dua kaifah nak berang pun Nabi suruh ah semayang dengan satu tu imam tu nak berang Nabi bagi dua puak mula-mula pok pertama main semayang dengan Nabi rokaat pertama semayang bangkit rokaat kedua makmum ni turiskan semayang satu rokaat lagi mereka kena potong Nabi Nabi duduk di kiam mereka bagi salam pi tukar hak hadut jaga tadi main pula grup yang kedua tu takbir bersama Nabi sempat dapat satu rokaat Nabi bagi salam bakit tambah pula satu rokaat ni Nabi ajak tak mau tinggal semayang lepas tu cara yang kedua buat dua sof Nabi rokok, orang depan je rokok Soh kedua tunggu dulu Bila mana Nabi bangkit Soh pertama bangkit, Soh kedua baru rokok Ni Nabi ajak Benda ni tak mau tinggal, kalau saya Jadi panglima tentera, saya kata Lima orang semayang bukak situ Empat orang belakang bukak kopi, tujuh orang belakang Bagang, suruh cuma Tapi ramai tok imam, tu kalau saya lah. Tapi Nabi Dia tak bagi, dua orang tok imam Satu imam Ni kira nak perang sebab bila mana Nabi Syedid tegas dalam amalan semayang berjemaah Orang Islam yang mendakwa Nabi adalah kekasih Allah. Qudwatun hasanah. Perlu ikut. Ini adalah ajaran Nabi. Tapi mai hari ini. Bukankah semayang berjemaah Tinggal semayang pun boleh kalau nak mengharumkan agama. Nak mengharumkan negara. Bukan tinggal semayang ah, tinggal semayang teruih. Yang penting nak mengharumkan nama negara. Sedangkan Nabi tak bagi tinggal jemaah Sebab tu di Mekah kali Tapi Umrah Haji tengok macam mana Waktu azan Polih akan ronda Lassalah Lassalah Siapa tak pi Dia rampah barang Dia akan Ambil lesen negam Ini ketegasan Pasal apa yang Nabi pulun Para sahabat pun perlu berjemaah jemaah kalau semayam jemaah ni bagi orang Islam merupakan satu kekuatan dengan sebab jemaah ni Allah Taala akan resapkan kekuatan dalam setiap darah bagi tentera-tentera mujahidin. Depa akan jadi perkasa dan juga hebat untuk berhadapan dengan adailah musuh Allah Taala yang nak mencacikkan agama Islam. Depa akan mampu berhadapan. Sebab tu hari ni kita tengok kita terpaksa ber berundur dalam bidang ekonomi kalau pergi mana tak boleh pakai ringgit kena pakai dolar pergi Syria kena pakai dolar pergi Mekah pun ha, Mekah boleh gagal pakai ringgit tempat lain kena pakai dolar ringgit tak laku dan duit lain pun tak laku dan juga pakar-pakar dalam bidang kesihatan kebanyakan kita jumpa di kalangan orang yang bukan Islam ada orang Islam, bukan kita tak nafi, tapi yang saya duk tunggu orang tua saya, nak jumpa doktor pakar, semua orang yang bukan Melayu dan bukan Islam. Di sungai bertanding, di hospital kita, duk jumpa semua bukan Islam. Kenapa jadi lagu tu? Di antaranya beberapa syariat dan juga sunnah yang Rasulullah tinggal sebagai kekuatan dan juga satu tandaga yang Nabi tinggal ni harta pusaka ni banyak diapaikan oleh kebanyakan orang Islam. Sebab tu jadi lemah. Sebab tu hadis daripada sahabat seorang sahabat dia kata yushiku antada al-umam kama tada'al akalatu ila qasa'atiha. Aku risalah Nabi kata, satu hari nanti orang Islam dia oleh orang yang bukan Islam. Macam mana depa duk seribu pinggan nasi dan talang yang penuh dengan lauk. Depa pekat putih, depa pekat cupit. Orang Islam lagu tulah di akhir zaman diperkotak-katik nak lah oleh orang yang bukan Islam. Depa buat macam-macam dekat kita. Lepas tu sahabat tanya, awamin qillatin nahnu ya Rasulullah, awak kami takleh lawan pasal kami tak ramai ke Rasulullah? Kami sikit kau waktu tu. Nabi kata bal antum kathir, hampa ramai. Walakin antum merusak dan rusak Tapi ramai hampa bagaikan buih di lautan ataupun waktu banjir. Nak cerita kata tak berkualiti Islam di akhir zaman. Islam Islam tengah duduk islam tu duduk langgah buat di Arab islam-islam ah islam, ha? duduk berpeluk-pelukkan dengan anak darah siang nak tangkap basah pun tak boleh pasal anak darah siang tu tak basah kering nak nikah lah guna dengan orang siang kalau dia berpelukkan dengan anak orang islam boleh tangkap suruh nikah tarif Nah, paket jaga anak elok lah tak ada kerja balik kampung motor masalahnya berpelukkan dengan anak darah siang nak tangkap basah Ah. Ha. Ini nak cerita kata Nabi kata ramai Tapi ramai tak berkualiti bagaikan buih Di lautan Ini rentetan daripada kita cerita Kenapa jahiliah tersasar begitu teruk Disebabkan 600 tahun Tak ada seorang pun Ustaz dan Tok Guru duk ajak mereka Cuba kita bayangkan Kalau tengah hari ni ni Kita duk jadi seleweng macam-macam Kalau tak ada seorang Tok Guru Macam mana keadaan kita Orang Islam dan orang Melayu Pada zaman lah kalau Tok Guru Ustaz-ustaz tak tahu Haan. Lepas ni kalau duk gagal harap lagi Tok-tok guru dia pun tak mahu pakai dah Dia pun tak mahu dengar dah Tok guru hebat-hubat Jadi sungguh lah Macam puak-puak ataupun zaman jahidah Jadi tuan-tuan Apa yang kita sampaikan pada malam ni Kita harap jadikan satu pengajaran Dan jadikan satu ilmu untuk kita berubah Dan ubah segala penampilan diri Akhlak, perangai dan juga apapun Biarlah ia melambangkan kita ni sebenarnya seorang penganut agama Islam ataupun orang yang mengucap dua kalimah syahadah. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan sambung di antara amalan dalam masyarakat Rom ataupun Itali. Apakah amalan-amalan mereka -amalan ni yang menyebabkan masyarakat Arab juga tersasar, terpengaruh dengan ajaran masyarakat Itali pada minggu pada bulan depan. Ikutilah episod yang keempat. Jangan kita ketinggalan episod ini Kerana bila mana kita tinggal kita akan Kita tak boleh faham Macam manakah kesesatan Yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah Yang baik itu ilham daripada Allah SWT Yang kawan baik itu kelemahan saya Selaku hamba Allah yang SWT dan terlupa Aku lukau lihada astagfirullah Halikul walaikum Walisairil muslimin wal muslimat fastagfiruh Innahu huwal ghafurur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Allahumma cill ala sijdinah Muhammadin fil awalin walakhirin, wassallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabat rasulillahi adh Allahumma alimna ma jahilna, wa dakkunna ma nassina. Ya Allah tuhan kami, ajarkanlah kepada kami benda kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benda kami sering lupa. Allahumma naurul qulubana, kama naurat al arzah binur al shamsi kaa dzada ya arham rahimin. Ya Allah tuhan kami, kau senari hati hati kami, seperti mana kau senari bumi dengan pancaran matahari, moy ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انا منكم تقبل الله